Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, robillahi, labin, wa salatu wa salamu ala nëbjena Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi e gjbe'in. Në më bërët, dhe i rëse në fundit, eh, për ata sëllet nga kam përësiel, kemi folë për shkaqet cilat e bëjnë obligim marjën e guslit. Dhe kemi përmen të shkaqet e para, e sënë të ishala, dhe të vazhdojmë i përmen shkaqet të tjera që i sela utori Allahum Sheroft, La çojm pa vazhdojmë me shkakun e tret, ku thotë mu islamu kafir. Dhe shkakt që më hi që më u b obligim kusli është Islami i jo besimtarit. Po kur një jo besimtar hyn në Islam, atar ai ka obligim më llo. Ai ka obligim të marrë gusl. Qoftë se është jo besimtar në esencë apo që është murted. Pra, po jo besimtarin në esencë po çoj shuvat në arabisht asli është ai i cili Në çdo peri fillimi i jetës së tij ka qenë në fen e atë, ju në fen islam. Pra, ose ka qenë i krishterë ose ka qenë hebre ose ka qenë budist ose ai pe feve tjera. Kurse mortë di është ai që ka dal për fe. Pra ka qenë në fen islame dhe pastaj ka dal për fe. Allahu na rujt. Për shembull, ai i cili beson se Allah ka hartak ose e lut pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose e lut dikën tjetër. Kuraj pejgamberi për sallallahu aleyhi ve sellem por me e shpëtua për një situatë në vështirënde që lëndodhet. Në këtë rast ai bën shirke dhe dal prej fe. Ose si pas disa devijatorëve, ai i cili e braktisë dhe nuk e fal namazin. Por kta do të muksyj prap në Islam. Edhe kur tklehën në Islam, do të më ulë, më marr gusl. Argumenti për e, këtë shkak i cili obligon kuslën është hadithi që transmetohet te Imam Ahmedi pashtu në sunen e tjera të Budaudin në Sejio dhe nven e tjera. Hadithi kajsim në asim, i cili të regon se, kur ka hynë në islam, i ga meri sallallasa me ka urdruar që t'lahat me ujë edhe sidr. Sidr është një lejpeme, që gjethet e saj përdoren dhe thotë më, më pastru më mirë. Dhe këta dhja të athunë që në parim, urdhe të regon obligim. Pra përndesë abeja nësë me ka urnu, më ujë la atërë Të thonë në parë im urnë i pigamerit Së në asëm të regonë që kjo është obligative Dhe argumenti dy që e silën është thonë se Përderisë aja ka pastruar Zemrën e ti imprensin e ti prej shirkët Atër urqësia kërkon që Aja ta pastruaj edhe trupin e ti Pa pjesën e jashme Duk e ularë, duke u ular, pastruar Përse disa djetarë E kanë mendimin që Aja se lehën në islam Nuk e ka obligim guslin Edhe kanë argumentuar më falq të që nuk është transmetuar, nuk është përcjellur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një urdhër i përgjithshëm ku thotë kushdo që hyn islam le të marr gusul. Të skonksë si hadithe. Qysh ka thonë për shembull për xuman. Mengha minkumul juma fa liqtasil kushdo për juve që vjen me fal xuman le të marr gusul. Faq nuk kaksi hadithe që është transmetuar pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam al për atë i cili hyn në islam. Edhe thonë kemi një numër të madh sahabeve që kanë hyrë në Islam. Edhe për asnjërin prej tyre nuk është përcjellur që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka urdhëruar me marr gusl, përveç këtij sahabit që u përmend më lart. Apo që pejgamberi sallallahu sa aleyhi ve sellem i ka thënë pra kushdo që hyn në Islam, le mar të marr gusl. Fato sikur të kishin kjo gjë obligative, atër kjo gjë që shenohet në mesin e njerëzve. Pra se ka qënd diçka e nevojshme, po kanë hyrë shumë njerëz në Islam, atër nevoja kërkon që Kjo tjetë e njohër, e përhapër në mesin e njerëzve që kështë dhe që hinë islam do të me marë gusël. Mirë po, Allah dhe me mirë vendimi parë prapë është me i fortë. Pra që kështë dhe që hinë islam e ka obligim me marë gusël. Nga se kur pejga meri sallallasa me ordanë njerën prej umetit me një dispozit dhe që në atë dispozit nuk kanë do një koptim apo do më thënjë të arsyshme që me vequ person, urner, urdhër, e vequat përson, atëherë kjo urdhër vlejnë për gjithë omejtën. Kjo urdhër vlejnë për gjithë omejtën. Gasi këtu nuk kemë do një koptim apo do më thënjë që me e vequat përsonin, po nuk kemë do një koptim apo do më thënjë të arsyshme që mund të arsetuam që kjo ka, ka qenë e veçant vetëm për atë përsonin. Pandai urdhë i pejgamberit saqon son për njërin prej ummetit, ë nuk do thotë që kë urdhë nuk vlen edhe për pjesën tjetër të, të ummetit. Ku sa fakti që kjo nuk është përcjellur pejëllve sahabeve, apo pe sahabe të tjerë që ata kur kanë hyrë në islam gjithë janë la, këtu kemeni rregull. Cilat mbanin dietar që, që thonë mos përcjellja nuk do të thot për cjelje e mos veprimit. Po përdejë sa nuk kërë për cjelë nuk do thot që nuk e kanë vepru ata. Nga se në paremi kemi që sahabet kanë vepru ma që i ka urnu për i gamjeri sallallasëm, që është hama lartë edhe nëse ka, vepru, ka urnu vetëm njërin për i tyre. Pa nëjë nuk e, kuptohet tomës doshmeris që e, kjo patjetër është dërështë më u për cjelë për i shdo njërit për i sah Pejgamberi sallallahu alajhi. Disa diatorë kanë mendimin që nëse ai gjatë kufrit, gjatë kohës kur ka qenë në, në mosbesim, ka vepruar diçka që e bën obligim gusl, për po shembull kon ë, junub, apo ka pasur junubllak, atë e ka obligim promë marr gusl. Kur të hinë në islam, pavarësisht au la, do thotë mbas kur ka qenë junub në në gjendjen e mosbesimit apo jo. Nëse në gjendje në mëzërësimi nuk ka vëpru dhe qëka që e bënë obligim në guslin, atërë, kërë të në islam nuk e ka obligim në guslin. Kërëse disa tjere kanë mëndimi që praja ka obligim në guslin në gjitharë rëthonë. Pa arsisht, a ka, ka pas në të një shkak gjatë kufrit të ti që ja bo obligim në guslin apo jo. Pa parsisht, a u kanë gjunub, apo nuk, nuk u kanë gjunub, e kështu marad. Nga se, vërtet këta djetëtore, thujna, nuk e ka obligim m që ato thonë nuk e ka obligim, më la para se ta kaçin, a ka, ka pas për shembull xhonubllak gjatë kohës, gjendjes kur kaçin në kofër apo jo. Se thonë shumë, nga se thonë jo besimtari nuk është i urdhëruar që mi kry ligjet e islamit, pa mi, mi zbatuar dispozitat e islamit. Mirë, po pa, padyshim që më e sigurt apo këtë person është që më me merr gusl. Nga se nësa i guslë, edhe lat, edhe falet, atër në sa i merr gusl edhe lahat, edhe falët, atë namazet i është të saktë i pranuar me pajtuesmërinë e këndiyetarve. Mirë po, nëse falit pa u la, atërëpom që këtu ka më spajtime zjetarë, a i pranohet namazë e po ju. Kështu që ma sigur për fejnë ti është që dë thotë me, me marë guslë. Pasaj autore i siel, shkakun e katër që e bënë obligim guslin, që dhe të më mautun, edhe vdekjo. Pra nëse dy kushme i muslimaneve dhe des, atër pjesaj tjeder e muslimaneve e kanë obligim me e la ato. Argument për këtë është hadithi që të as Atë sahabion Isili ka qenë në i hram Po ka qenë duke bohaqe Dhe ka fshati e ka hedhë në tokë Dhe i ka bdik Pjegamiri s.a. l.a. Kjo ka ndohë në arafat Pjegamiri s.a. l.a. Ka thonë I gësilluhu bima inë më sidrin Lajë e në Pastrajë e në me uj Edhe me sidr Edhe që është thama lartë Edhe këto vleni njët i parim Njët e regull që Ur në i pjegamiri s.a. l.a. Tregon në obligu sh Radiallahu anha E cila të regon se kër i ka vdek vojza Pygamerit sallallahu anha Pro kjo ka qenë E njohër Pygravet medines që i ka pastru Pro që i ka la gjenazet e grave Që ka në vdek pronë medine U nga të i e radiallahu anha Dhe pygamerit sallallahu anha pra, Ka hon i gësil në ha thelatën Au khamsen au sebe'an Au ektarëmi dhalike I në rajtun në dhalik La e në Pastra e në tri her Pes her Apo shtatë her Apo edhe më shumë nëse ashen në e çështën e novishme. Edhe pse argumentimi me këtë hadith, hadith ka mundësi të kundërshtohet në mënyrën që ë çëllimi ose ajo që kuptohet prej këtij hadithi është qëllimi i pastrimit të vdekurve ose qëllimi i dhonjes ul vdekurve është pastrimi i xhanazës i trupit të tij. Për arsye se ë këtu po e shohum që Së si forma e autorimit është pastrimi i cili është kufizuar me 3 herë apo 5 herë apo 7 herë. Dhe këtë gjë pejgamberi saullallahu alaihi dhe sallam ia ja kalon aty në gravë me vendos, jo vendos në samela. Prandaj, disa diator kan thonë që ë përdoj sa pejgamberi saullallahu alaihi dhe sallam ia ja kalon aty në me vendos së samela, atëherë kjo nuk tregon se larja është obligative. Po ka mundsi ky hadith që do të thonë të kundërshtohet ose argumentimi me këtë hadith të kundërshtohet në këtë mënyrë. Mirpo Këndër përgjirën dhe në kësojnë ërë se Pegamerin salat, osam jo ka la në aty në gravë dhe me vendosë Pra i ka I ka autorizu ato me vendosë Se sahar me la Sa i përket shtesës se larjeve Kërse në esens Pra në origin, larje është obligim Pa në her është obligim Kërse me la tri her, pes her, ose shtat her, ose më shumë Jo ka la në aty në Me vendosë Si do qohë dhe hënë argumente që e përmenu me la Pra argumenti parën më jafton Me Laria e vdekurve është një gjë, një çështje e njohur, e ditur domosdoshmërisht që është prej fesë islamën, mesë në muslimanëve. Pra është, është shumë e përhapur dhe e njohur saqë, do të thon gatë kjo arritë, ë, do të thon hadithin ose argumentin që është vërtetuar me argumente mutawatira, pra me argumentet pra, pa lhohatshme. Pra pavarësisht avdes njeriu, ë, befasë është njëriju, e, apo do të thon për shkak të ndonjë aksidenti apo për shkak të ndonjë smundje apo që është i vogël, që s'e arrit moshën madhore apo që i mad, apo që është i maqekta do të mi lodh. Ktu para së thuat pyetja sa i përket fetusit, nëse një gruaja aborton, do thot para se më lind. Pra, Por nëse është një abort spontan këtu më radhë, a është obligë me elo fetusin apo jo? Ktu kjo çështje e, e, e, e ka një shtjellim. Nëse është për Fetu si pra është, e, që është fryr shpirtin në të, pra i shdhën shpirtin, atëherë do të me la, me la në gësëllë, do të me qëfinos, edhe do të me ja falë namazin e gjenazës. E nëse nuk ishtë fryr shpirtin, atëherë nuk është obligim asë njëra pe i këtyre. Dhe shpirtin, si që tim, fryhet, kërë fetusi i plëtsan, ose i mbush, ka tërbuj. Si që ka në hadithën në Abdullaj Mnusudit, radiolanë që trasmetohet, pra të Bukhari ju, e kështu më ratë, thot që në ka përqelur, ose në ka në vërtet në ka të reguar, aj që është sadikul mazduk, dhe pra që thot vërtetën, edhe që është vërtetuar, saksia ose vërtetsia ti prej Allah, pra është fjala për figamerin, sallallahu alis. Pra, ka thonë, ina ahad e kum ju gjë me unë këll, ku hu fi batni ummi hi, a ruba i në jomë në të fe. Thot, gjdo njërit për jush Krijimi ti në barë për e nanës ti Pra si pik Katrëdhët dit Thumë me jëpune alakatën Mithle dhalik Pasa e është si gjakin gjizur Pa aq Pra katrëdhët dit Thumë me jëpune mbëdhë katën Mithle dhalik Pasa e është si Cokë mishët e përtypur Pa aq Pra katrëdhët dit Thumë me jurë se lojlehil melek Pasa i dërgohat me leku Pasa e është ingarkuar me, me, me, me fetusin Fe jo umaru bi arba i kelimat Edhe rëndohat me katër gjëra. Pikët e bi rrezikë hi wa ajlihi wa amalihi wa shaqin am sa'id, ثم ينفق فيه الروح. Pra ai meleku e shkruan rrezikun e tij furnizimin. Ço ka më pas deri kur të vdes <coughs> afatin e jetës sa so kam jetu, veprat që kam i kry, edhe aq më çën pro ë imier, pro opinjon besimtar apo kam më sheni i lumtur për i besimtarëve. Po siç e din këto pejgamëres, sa nuk e ka ditë prej vetes së tij Mirë po, kjo i ka ardhë me shpallë për Allahot, subhanët talen, nga se kjo është një qështë që nukomu si i dikush me ardhë dhe thotë me një mendim ose opinionë vetën edhe me, me thonë se so, kur i fryët shpirti fetusit e kështu mërat. Pasaj autori, vazhdo në siel, shkaku në pestë, thotu e hejnë dhunë. Edhe shkaku i pestë që e bënë obligim guslin është cikli menstrual, pra të gratë, pa dhe se gruja i vjetë cikli menstrual e të reka për obligim mula, Mirë po, ajo obligohet më lohë kur i ndërprejhet, pra cikli më sëral. Kjo është kushtë, kur t'i ndërprejhet gjaku, i cikli më sëral, atëre ka për obligim më lohë. Nëse gruja lohët parëse me ndërprej gjaku, atërën kjo, kjo gusëll nuk i pranohet, nuk është i sëpët, do të me përsërit prapë, ka se që është kushtë që gusli pa cikli më sëral tjetë, Për pasit që gruja të pastrohat për të përmujshme të soj, përj të ciklit mesral. Argument për këtë është, po që të regon, së është obligim gusli, pas ciklit mesral, është hadithi i Fatime binte Bihubejsh. E cela të regon se ka qenë ngrua që ka pas istihadha. Istika, istihadha është, dhe thonë, gjakdere që kanë ngrat, jod zakonshme, që izgjot për shambull me mujë. Edhe zakonisht gruaja kur ka kësi probleme nuk din me dallu se kur është gjakut cik ciklet menstruale, ku është kur është gjak, do të thotë që dal prej venave që është që janë rreth mitrës së saj. Kjo për këto inshallah më detajisht do na më fol kur vjen koha. Mirpo, në këtë hadith <coughs> për menaxh se pejgamberi al al sallallahu alaihi wasallam ka thënë, këtë gruan po fati me binte bin Hubesh që ato ditë që që i din, paçi po ka pas ciklin menstrual mos mufal kur pofundojn këto tet thot thum me tektesi pastaj me marr gusl e ka urdhuar me marr gusl u të sali edhe me falë Këha me të dhe më fal namazin kjo hadith transmetohet te buhariu dhe muslimi edhe për kët japshin pra për çm u la mas til mesuad edhe fjala e allah subhanahu taala që ka ardhur në surën bakarah et 222 ku allah thot wala taqrabun hatta yatqurn fa yata tahharna fa tuhunna min haythu amarkum allah musuafrani gratë juaja Derisa ato, por kur janë me ciklin misrat, leja ato të pastrohen. Po të ndërprehet gjaku. Feydat e toherne kur ato pastrohen, po këtë rast qëllimi i pastrim po me pastrimin e dytë këto është gusli. Kur ato të marrin gusl, atëherë afrojën aty në ashtu siç ju ka urdhëruar Allahu. Po kjo ajo tregon se larja ose gusli pas shaktë ciklit misral ka qenë një gjë e njohur në mesin e sahabeve, shokëve të pejgamberit s.a.s. Edhe pse Ajeti, se ajet e këto ajet pron e vetëm nuk tregon për obligueshmëri. Mir po hadith i Fatime bente bi humbeshi që për marrë më lart është argumenti mjaftueshëm, edhe i qartë që tregon se gruaja e ka obligim që cikli të ndërpresë ciklin menstrual marr gusën, pa të lahet. Mir po qesh sa me kush që e, mund ndërprej plotësisht gjakun, pa u pastruq i ciklit më së miri. Pastaj autori sill shkakun e gjashtët manifeston edhe lehunia Pra, ljahonia gjithashtu është kusht që e, Gruja Pra kur ndërpeja gjaku i ljahonis Me marrë gusëll Qka është një fasë Ose ljahonia Një fasë logaritë të gjaku I cilin del Gjatë lindjes Ose Pas lindjes Ose dhe para lindjes pra, Gjaku i ljahonis ka mësi medalja dhe para lindjes 2 dit, 3 dit Mirë po është kërshë që kur delë këtë gjak, ngruja mi pas, doho me përë, po, mi mindia të dhimbjet e lindjes që i ka. Nëse, e, pra, e, nëse gjaku delë me, me dhimbja, atër logarit e gjak i lehonis, edhe pëse endë e gruja nuk ka lind, 2 dita apo 3 dita para lindjes. Nërsa gjaku i cili delë në mes të shtatë zanis, ose në fund shtasar nis mirë po nuk dalë së bashku me këto rimbjet që i përjeton gruaja, atë nuk llogarit të që është gjak i lehunis, prandaj gruaja ka obligim u falë dhe më agjëru. Edhe do thot nuk kanë ndaluam mi, mi, mi vepua ato gjëra që do thot i ndalohen gruas që ajo është lehun. Argument që ëh edhe lehuna ka obligim u lart pas ishte ndërpei të ndërpei atjaku i lehunis ose lehonia pra në islam llogaritet që është lloj i, i hajdit, është lloj i, i ciklit menstrual. Për këtë arsye vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thujt lehunin hajd, e ka thujt si cikël menstrual. Po kur Aisha Aisha radhiallahu anha ka treguar që pra në gjatë haxhit i ka ardhur cikli menstrual, pejgamberi ka thënë la ke nufisti. Pa, po po mendoi që të ka ardhur cikli menstrual, po pra, Aisha radhiallahu anha ka pa Aisha që është në gjendje jo të mirë pra që është të mërzetshme e kështu maradhe, edhe për një asume ka pyt, në doshtë atë ka orë cikli mësral, mirë, pa ka përdoar fjallën në fistit, po sigur se për një fasë, sigur se për lehoni. Për këtë arsye, këtë djetarët kanë unanimitet, pra ka i gjëma që gruja pas, pas, pas lehoni se ka obligim me marë gusël më la, sigur se pas ciklit mësral. Edhe meselja fundi që do da maru për sante, e thotë, lau vila dhe tu në ar dhe jo nëse është një lindje e cila është pa gjak. Pra, nëse gruaja e lind, menjëllai me lindën pasilës, po pra, nuk ka fare gjak derdhje, atëherë kjo nuk e bën obligim guslim. Nëse ndodh kështu, kur pra, gruaja ka lindë dhe s'ka s'ka s'ka dal fare gjak, do të thonë nuk ka nuk ka pas fare gjak derdhje. Atër nuk e ka obligim guslën Pra kështu dhe thot autore Pra asyje se qyshe po ma lartë Pra në një fasë lehoni logaritët gjaku që e del Po gjatë lindjes, pas lindjes E se pak para lindjes Edhe thonë këtu nuk ha gjak Edhe pëse kjo ndollë shumë roll Ose te për roll Mirë po disa diator thonë edhe në këtë ras Nuk e ka obligim mullo Pra asyje se vet lindja është shkak që e bon obligim e, Pastrimin o po, po guslën Dhe mos gjakderdhja gruas Pas lindjes Këta djetarë përhojnë është shumë rab Po pra, arabisht e thoi nadir Dhe që në dohë shumë rab Edhe këto qështë Që quhan nadir për në rabisht Që janë shumë tralla nuk kanë kur farë dispozite Pra nuk marrin dispozit në shëllatin Fejnë Allahës fëhatën Pasaj këta djetarë thoi në gjithashtu gruja Pas e që lindje dhe nëse nuk ka gjakderdhja Do thonë da e ka ljodhje Po ndjen ljodhje do thotë molipset, ka vështirësi, ashtu sikur se ngratë cilat kanë gjagderë pas linkës. Dhe të përfundojmë, pra të u shkashet cilat e bojnë obligim guslin, a në qalë dhe ndërës në ashtëm do të klasim se a i cilje ka obligim guslin, qka i ndalohet me vëprunë. Faqton e shkota do të flasim në dersin e namazumalladi me bin Allahu aleh subhanallahu vehamdulillahi e shahdu an la ilaha illa ente estaghfuru kebuka allahumma salli ve sellem ala nabiyina muhammed wa ala alihi ve ashabihi e jme'in